חמור דוחי? שי כאילו. תריח מעט טבק, כבוד שבת? אה, מרסי, מרסי, זכי. כנום מנקס. שבת שלום, אדון טראגן. שבת שלום, טראגן, שבת שלום. שבת שלום, אל שבת שלום, אל בקשר לחוב לבית הכנסת. זה גנב. חמור דוחי, למה אל כשעלה היום לתורה, אמר ברכת הגומן? היה לו איזה תאונה? בטח חזר מתל אביב. מה שייך תל אביב? ידוע שכל ירושלמי שנוסע לתל אביב לא עלינו, וחוזר משם נורמלי. צריך להגיד ברכת הגומר. שיאבא שלום. שיאבא שלום חמור. חמור מרדכי, הדברים שאמרת היום בבית הכנסת בעניין העלייה מרוסיה. מה אני אגיד לך? עשו לי צמרמורת בתוך הלב. מלשיא, זאג מלשיא. שעה גדולה היא לעם ישראל, ואם כל אחד ואחד מאיתנו ייקח אליו הביתה איזה עולה אחד או שניים, יעשה מצווה. או זכותו עלינו, ונזכה לראות בביאת ה... אמן. שבת שלום. שבת שלום, חמד הכנסת. רק אל תגיד לי שנכנס אצל מסי לוי, כי חבל על הזמן. אבל אולי גם הוא יכול לשים יד בעניין העלייה. זה ישים יד. זה אם ישים, ישים לך רגל. אני קורא לו. אני בתאונה הזאת לא מעורב. מסי לוי! מסי לוי! חבל על כל מי שאתה מבזבז. הוא ישן. מסי לוי, אתה שומע? איך ישמע אם הוא נוחר? אני זד. יאללה נזזמוס. מי שם? אה, איזה הפתעה. איזה הפתעה. שבת שלום, אלזד. בואי נוז דיאס, בואי נוז דיאס. איזה הפתעה עשיתם לי. ממש הפתעה. ברוך מקיץ נרדמים. כן, כן, כן. תריח מעט טבק מסילי. לא, אני לא מריח על קבע אם אתה מתעקש, אז למה לא? لماذا أنت نبلوها يا مريح جامن عليك؟ טבק חזק, יזעק, מאיפה אתה לוקח טבק כזה? אני לא לוקח, מסי לוי, אני קונה, אתה לוקח! תקנה זה שווה כל גרוש, תאמין לי. אמר דחי, תספר לי מסי לוי בשביל מה באנו אצלו. מסי לוי, אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה. מה העלו עכשיו? אולי אין לך יום שלא מעלים לך פה איזה מחיר. אבל לא בזה מדובר. אל תגיד לי לא בזה, כן בזה, יזעקי. הנה, רק אתמול אחרי הצהריים, קניתי חצי קילו חלווה, אמרו לי עשר שקל. שאלתי איך עשר שקל? הלו רק בבוקר קניתי גם כן חצי קילו חלבה, שילמתי רק שמונה שקל, איך נהיה העשר? אמרו הדלק עלה. ידעתם שחלבה עושים מבנזין? אנחנו לא באנו אצלך בעניין העליית המחירים איזו. אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה מרוסיה. הלו על זה בדיוק החלום שלי, על זה בדיוק החלום שלי. אבל עזוב אותך מהחלום, תשמע את חמרדכי מה יש לו להגיד. אני הייתי עוזב את החלום, איזק, אבל זה החלום שלא עוזב וזה חלום טרי טרי, רק עכשיו יצא מהשינה של הלילה? חלום מלא פחד, מלא הזעה, שאני אספר? כמה מילים חמורת חיים. החלום שלי מתחיל מזה שאני יושן. התחלה טובה. פתאום אני שומע אזעקה ורואה בטלוויזיה את חיים אחימאיר. לא, אתה מתכוון חיים יבין. אני מתכוון לפרשני דיני אזעקות, שהוא עצמו אוהד, אוהד, אוהד. הוא מתכוון אהודי עארי. הוא, הוא, בדיוק הוא, בדיוק הוא. הוא פרשננו לענייני ערבים אין לו. טוב, ערבים ואזעקות תמיד הולך ביחד, לא? חס וחס גם כן חלמתי שנפלו פצצות ובוש גם כן היה שם. איפה שם? ב-NBA. NDA? ב-CNN.CNN. וראו גם כן הרבה הרבה אנשים עם מסכות גז, ורוברט מיטשם גם היה שם. רוברט מיטשם? היה שם גם. איפה? במלחמה. איזה מלחמה? מלחמה וזיכרון, מה, היא זה דבר כזה? ראו שהוא אסמו, יא ערי, ראו אותו רץ וצועק רב סנג'ני, רב סנג'ני וכל השמיים של תל אביב היו מלאים פטריוטים ועל הארץ למטה עריקים למטה עריקים למעל הפטריוטים ופתאום מי נכנס? מי נכנס? רוברט מיטשל והולך אנגאג'ה עם מי? עם מי? ארקדי דוכין ועופרה חזה שבא במיוחד בשביל לבדל את העריקים בין כולם ביחד שרו שיר הניצחון יא סדאם יא אמריקן זה לא איראן בום בום בום יאס אדם יא מטומטם אמריקה זה לא איראן בום בום בום מה תגיד על חלום כזה אה חמור דחי חלום קשה היה לך מסי רבי? כן וכולם היו בחלום ולעין הרע כולם כן חוץ מיפו ירקוני כולם היו בחלום והחלום הזה איך נגמר? שאני מתעורר אה תודה לאט לא אני מתעורר בחלום בחלום אני מתעורר אה בחלום זאת אומרת עכשיו אתה עדיין יושב בחיים אני יושב מתעורר בחלום ואיפה אני? בג'יהנום בשדה התעופה בן גוריון. לא. בן גוריון? בן גוריון, בן גוריון. על אתה מתכוון עולים. לא, יורדים. עולים יורדים במדרגות של האווירונים. מה תגיד על חלום כזה, אה, איזק? אבל זה לא חלום, אסיר לוי. לא. לא, זה לא חלום. הלוא כל מה שאתה אומר עכשיו הלוא באמת היה. כן. צודק, איזק. אצלך המציאות הפכה לחלום. כן. עכשיו לך מרדכי. תספר למסיין לוי בשביל מה נכנסנו אצלו. ובכן כפי שאמרתי אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה מרוסיה. אני אוהב רוסים, אני אוהב רוסים, תאמין לי. עוד מזמן האנגלים, בחיי שאני אוהב רוסים. היה מקרה שרוסי, אנגלי וישראלי נסעו ברכבת. היי, נשיעה טובה. לא, חבל, הוא אוהב רוסים, כמה מקרה. הוא אוהב רוסים אבל חבל. רוסי, אנגלי וישראלי נסעו ברכבת. פתאום הרוסי קם, מוציא קו כל היתר זורק מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? לא חבל? זה קוויאר. אמר, לא, יש לנו מזה ברוסיה הרבה. האנגלי קם, הוציא וויסקי גדול ככה, שתה גלוגלוג גלוג, שתי לגימות, כל היתר זרק מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? לא חבל? זה וויסקי. אמר, לא, יש לנו מזה באנגליה הרבה. הישראלי קם, זרק את הרוסים מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? אמר, לא, יש לנו מזה בארץ הרבה. <laughs> אני אוהב רוסים, אני אוהב רוסים. חיזק, קח אותי מהאוהב רוסים הזה. תגיד לי מה אתה עושה, מסעדווי. לא, תגיד לי מה אתה עושה. תגיד לי מה אתה עושה. אתה רוצה שנלך? מה, אימא שלי, לא רק שאני לא רוצה שתלכו, אני אפילו לא יודע למה באתם. אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה מרוסיה. יענו, אין לו מהחלום. הוא לא ידע. חבל, הוא לא ידע. בוא. לא התעוררתי, מה אני אעשה? נשיא לוי, עליך לדעת שהנה הגיעו ימים וחוזות עינינו בשובם לציון של כל אחינו המדוכאים הבאים אלינו מרוסיה, מי ברכב, מי ברגל, ומי בג'מבו, איזה מילים, עכשיו! חובה, חובה על כל יהודי, לכל שכן יהודי ספרדי לתרום את תרומתו ולעזור בקליטת עלייה. בטח, בטח. כמו שנאמר בפרשת השבוע. איזה פרשה עכשיו? אולי אין לך שבוע במדינה הזאת שאין לך איזה פרשה. אבל אין דין פרשתך פרשנדתא כדין פרשתנו. אין דין פרשנדתא כדין פרת משה רבנו. איזה מילים, איזה... כמו שנאמר! לך נתתי את הארץ הזאת. לי, עם מרדכי? לא! לך הוא מתכוון לכוננו! וואלה, נבהלתי, כבר פחדתי שאתם הולכים להשאיר לי את הארץ עם כל החובות ולברוח. מה אתה אומר על זה? אני אוהב רוסים, תאמין לי, אני אוהב רוסים בחיי. תשאל את לונה, אני באמת אוהב רוסים. זה עם עליז, עם שמח. תמיד שרים, תמיד מצב רוח, תמיד מנגנים במפוחית שמוציאה קולות של מנדרינה. מנדולינה. מנדולינה, כן, ורוקדים על השולחנות עם מגפיים מלאות שלג, את הריקוד הזה שקוראים אותו קלצ'ניקו. איזה צ'וק. איזה צ'וק. אל תגיד לי מה רוקדים הרוסים, טוב? אני ברוסים, יש לי קצת הבנה. הלו אבא שלי עליו השלום היה שמש בבית המשפט במגרש הרוסים. אלה יש להם ערק מיוחד שלהם שהחוזק שלו אולי מאה אחוז? לא, מאה אחוז? אלף אחוז מאה אחוז. מה אתה, אתה שותה טיפה, אתה או רוקד או מת, תחליט. שודק, שודק. הרוסים עם עליז. עם צעיר. עם שובה. עם נבון. עם יצחק. מה פתאום יצחק? אמר נבון, חשבתי יצחק, לא? לא על אחינו אנחנו מדברים? על אחינו הרוסים אנחנו מדברים. על אחינו הרוסים אני הולך באש ובמים. לאן אתה הולך? לאחינו הרוסים, מה אתם לא באים? גם אחיותינו יהיו שם. אתה לא צריך ללכת אצלם, הם יבואו אצלך. מי יבוא אצלך? הרוסים. לאיפה יבואו? הבית. לבית של מי? לבית שלך, אז נו. לא. על איזה בית חשבת אנחנו מדברים כל הזמן? על הבית שלהם, בית התפוצות, הנערים. איך לבית שלהם אם אין להם בית? ואללה, נכון, על זה לא חשבתי. אז תחשוב, תחשוב. קל להגיד, אבל זה קשה לי. מה קשה לך? לחשוב, אלא בגלל זה המגרנות. על איזה מגרנה אתה מדבר? של הכאב ראש. כל פעם שאני חושב, יש לי מגרנה. הלוא בגלל זה שחררתי את צהל מלגייס אותי. בטח. אתה רוצה לספר לנו שיש לך תעודה מהשלטונות שמשחררים אותך מלחסוך? למה יש לי הנחה בשקר? גם לקולנוע אוריון אני נכנס בחינם. זה בגלל המגרנה. לא, אח שלי סדרן שם. תגיד לנו בלי לחסוך, אתה מסכים שהשעה שעה גדולה לעם ישראל? בטח הוא מסכים חמוד חיים, שעה גדולה. ובכן אתה מסכים שחובה על כל אחד, מה אתה צועק? חובה על כל אחד ואחד מאיתנו. זה כולל גם אותך. לקלוט עולים? הוא מסכים לך, חובה, חובה. אז עכשיו תגיד לי, כמה עולים אתה לוקח?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 אל תגיד לי שאתה מפקפק. אני מפקפק באימא שלי, אני לא פקפקתי בגלל פיקבוקים, הרבה יותר מפקפקים, אני מפקפק בגלל איזה רוסי אחד או שניים. שלושה. שלושה רוסים, מה שלושה? שלושה רוסים, גם אוכל לא צריכים הרבה. היידה, כמה אני לך? תשלח איזה קרטון אחד או שניים. יופי, יאללה, שבת שלום לוי. שבת שלום. איזק, רגע, תן לחשוב על זה. אמרת, אסור לך לחשוב. אז תן לי לישון עם זה עלונה איזה אין זמן לישון, לא על ולא מתחת ללונה. אתה לוקח או שאנחנו הולכים? תיקח מסילובי, חבל. אם אתה לא תיקח מישהו אחר, ייקח לו חבל. מה, כולם לוקחים? בטח כולם. כולם, כולם, כולם, כולם. לי יוצא מן הכלל. שר הקליטה בתורת דוגמה לקח? אל תיקח דוגמה משר הקליטה, הוא לא דוגמה. אז ממי לקח? ממך. גמרנו על חמישה. רגע, אחר מרדכי, רגע אחד. עכשיו שיש מבצע והוא לוקח חמישה רוסים. אנחנו נשקול את הבקשה. היידי, שבת שלום, לוי. שבת שלום. תסגל המצבות. איזק, רגע, רגע, רגע. לפני שאתם שוקלים לי חמישה רוסים דה ושני אתיופים דלישוס, אני נזכרתי, שכחתי להגיד לכם שאין לי מקום. אין לי חצי מקום. הייתי לוקח. הייתי לוקח אפילו טמבר, אבל אין לי חצי מקום. איך אין לך מקום אם מפה רואים שיש לך שלושה וחצי חדרים? חדר אחד אני? נו. חדר אחד לונה? נו. חדר ומה עם החצי חדר שם? זהו, נזכרתי, שכחתי להגיד לכם, זה חצי חדר בשביל אבא שלי. איך אבא שלך אם אוהד אבא שלו נפטר? זהו, שכחתי להגיד לכם שאין שבוע שאבא לא בא בחלום, לפחות איזה פעם-פעמיים. מה זה שיגח? שיגח אמרתך, כשהוא בא בחלום, אני נותן לו לישון בחצי חדר. אז תיתן גם לרוסים. בחלום בבקשה. אז אין לאן מה לדבר, אה? הייתי לוקח, אתה מכיר אותי, אני אוהב רוסי, אבל למה לא תלכו אצל חביליו? אצל השכן, יש לו דירה גדולה מאוד, אין לו אישה, אין לו ילדים, הוא גם כן חירש, תודה לאל, רעש לא מפריע לו. היינו אצלו. אצל חביליו? אצל חביליו. החירש? החירש. ואמרתם לו? אמרנו, כן. מה ענה? לא ענה. למה? חירש! כולם חרשים. שבת שלום לוי. שבת שלום. אבל בטח לקחתם משהו, אה? איזה רוסי, איזה אתיופי. משהו לקחתם, לא? אה? מי לא חרש היום?